Råk till skridskor upp på Nybrevikens is På Nybrevikens is Så fick upp och kört is andra kavaljerer fanns en nypånröd polis Polisen som så småningom blev farfar Tillsammans arm i arm De musade och disade sig bekvam Och disade sig bekvam De åkte lätt, de fel, de åkte, fel. Rätt. De åkte rätt. rätt, de åkte fel, rätt. de åkte dit, dit, åkte dit, dit, dit, så bra, så bra, så, och tänkte att, att du ville, nej, du ville, oj, du ville, tack, du ville, hej, du ville, ståj, du ville, vitten, den är här. Tittare snöar, farmor och skrinnar, det som vinnar, röde polisen, tittare slöar, blanklig grisen, tittare snöar. allting många vintrar och så småningom kom far, så småningom kom far en stark och stilig kar vars färdighet på skiderna var allt för uppenbar vid 16 år han klämdes ur i från topp till tå i fjällens värld om vintrarna han for, om vintrarna han for, och farten det var stor en vacker dag på utan krockar han med mor, en genompräktig tjej som hette Selma jag skulle lätt, loka väl loka rätt, loka fel, hit loka dit, loka så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 Ett lingård, ett lingård, flingård, Sen gick det många vintrar, och så småningom, kom vi, så småningom kom vi, en österkoloni. Och när vi inte hade röja hön och difteri, så fick vi åka djur runt i släden. För släden hade pappa spänt ett ålderomligt sto, ett ålderomligt stå som hette Anna Lod. Hon norkar dig dra längre än till välmans ro, det brukar det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 Öken är fröken mer är karre friserar de lungan kungen är lungen fryser om håret pittar är är sig varvar farmo på farfar farfar på morbro morbro på ratten ratten på repten repten på huset huset på taket taket på svärmor fryser om lungan vissner vi brännd anden är villig är billig fryser om lådan pittar är Hur är är fä bin fryser om äpplet pittar är är i klockan vad det elva. tackar så mycket Allt Påvel Rammel och hans flygiga flingor med alla ramsors undergång tittade snöar. Men vinter 1951 är opolitlig. Först i mars kommer vintern. Snön väller ner och det är oerhört svårt att ta sig fram. Till råga på allt strejkar spårvägs- och bussförare i Göteborg, Malmö, Helsingborg och Norrköping. I april öser regnet ner och åstadkommer nästan en katastrof i syd- och västsverige. Gator och torg förvandlas till kanaler och sjöar i flera städer. Värst är situationen i Värnamo och Borås, där enda sättet att ta sig fram är med båt.